Velkommen til den 6. sæson af Mednød på Spil om frivillighed i Danmark. Hvis Danmark var 100 mennesker, så ville 40 af dem lave frivilligt arbejde. I seks afsnit vil vi, Ida Nøjbert og Jon Bjørnhoff, spørge nogle af de 40 procent, hvorfor og på hvilke vilkår de er frivillige. Vi inviterer gæster fra forskellige organisationer og brancher for at tale med dem om velgørenhed, kulturlivet, ledelseorganisering, politik og ikke mindst om deres motivationer for at arbejde frivilligt.